Відходило сонце, в полі стояла мертва тиша. Тільки тепер вони відчули, які голодні. Почали вилущувати зерно з колосків. Воно вже було майже стиглим. Чим вище підіймалося сонце, тим більше діймала спека. «У нас ніколи не буває так спекотно», – простогнала Оксана. «Ні дихати!» Ні йти, земля пашила, як чирінь, здавалося, тріскається на очах. Збуджені, натомлені, вони ще довго перешіптувалися. Нарешті поснули. Марійка прокинулась від жалісного склипування Оксани. Дівчина рвала судомленими пальцями пшеницю, билася об землю головою. Марійка міцно пригорнула подругу, шепотіла заспокійливі слова. «Ми обов'язково дійдемо! Треба вірити!» Оксана повільно заспокоювалася. Вони ще посиділи, чекаючи, поки стемніє, а потім знову рушили в дорогу. Небо засвітилося зірками. Дві легкі світлі тіні – Рухались полемокрилені надією, що кожен крок наближає їх до рідної домівки. На світанку натрапили на якийсь лісочок. Зраділи, що їде сховатися. Лягли, але ніяк не могли заснути. Лежали мовчки. Якщо одна щось починала говорити, друга, прислухаючись до шарудіння, залякано зупиняла її словами. «Ти чуєш?» Знову насторожувалися. Заплющивши очі, вкотре вираховували, скільки треба ночей, щоб пройти 400 кілометрів. 20 ночей по 20 кілометрів. Розуміли, як важко буде подолати таку відстань їм, голодним, безсилим дітям. Літні ночі короткі. Отже, виходило, цілий місяць доведеться йти Німецькою землею. А далі Польща. Але там уже буде легше. В Польщі інші люди. Вони також воюють з гітлерівцями. Там хоч поїсти дадуть. На вересень встигнемо до школи, замріяно говорила Марійка. І згадувалось, як у школі на лінійці вона тримала червоний прапор перед всіма школярами. Від радісного хвилювання Обличчя розпашилося, а директор хвалить її за хорошу успішність і відмінну поведінку. Дівчата так закупилися спогадами, що навіть не помітили, як на небі з'явилися хмари, які темніли, напливали, і надвечір почав накрапати дощ. Як іти, коли нічого не видно? Де сховатись від пронизливого холоду? В ясну ніч дівчата не шукали доріг, тримаючи орієнтир по місяцю і зірках. Тепер настала темна, непроглядна ніч. Подух поривчастий вітер відчувалося дихання близької грози. В темряві дощової ночі бредуть голодні і холодні нещасні дівчатка тремтять і мокнуть, ідуть по бездоріжжю до своєї рідної землі. Буря все сильнішала і сильнішила. Добрили до міжгір'я, на дні якого вирує чи то потік, чи то річка. Кам'яна ущелина перепинила їм шлях. У нерішучості зупинилися. Куди ж тепер? Туди, куди ринеть білопінний потік води. Чи навпаки, туди звідки ля витікає? Ідучи край кам'янистого урвища, вони лячно услухалися в рев потоку. Вирішили повертатися назад. Куди йти, коли нічого не видно, навколо непроглядна тьма? Вони натикалися то на кущ, то на камінь, раз по раз провалювалися в ями, подумки прощаючись із життям. Йти далі не було сил. Зупинилися під якоюсь бетонною стіною. Прислухалися. Неподалік дзюрчав струмок. А раптом немов обвалилося небо. Загримів грим. Все довкола осяяла блискавка. Гроза довго не стихала. Крізь рев води і гуркіт грому чутно було, як згори зривається каміння і летить вниз. Навколо шумить, гримить, блискає. Дівчатка притислися одна до одної, наляканими очима вдивлялися в темінь, що зрідка розсікалась блискавицею. Ємла розсіювалася. Дівчата зрозуміли, що це світанок. Дощ лив не перестаючи. Вони пішли, куди очі дивляться, і наткнулись на ту саму річку. Її можна було перейти через міст, але мосту поблизу не було Прошувши ще трохи, вони нарешті помітили міст, та він, очевидно, охоронявся постовим. Крутий насип спускався вниз. Дівчатка вирішила зійти по ньому. Оксанка спіткнулася об великий камінь, не втрималась і впала, покотившись вздовж насипу. Лежала, розкинувши руки з переляканими очима, не крикнувши, не застогнавши. Цю важку ніч Марійка пережила найбільший жах з початкою довгої Страдницької дороги. Відчула, що може залишитися одна і буде бродити по непривітній німецькій землі без найдорожчої для неї подруги. Гірко нарати на чужині. Але ще гірше знати, що ніхто, ні мати, ні батько, ні брати, ані сестри Ніколи не дізнається, де лежить твоє тіло. Марійка ніколи не відчувала такого душевного болю і жалості, як в цю хвилину. Опустилась на коліна перед подружкою, перед своїм вірним супутником у цій важкій дорозі. Біль розлуки стискав її серце. Теплі вуста Оксанки, на яких запеклася кров, були розтуленими, ніби вона хотіла щось сказати, а слуга замерла. Марійка нахилилась до обличчя Оксанки і гірко заридала. Оксана була трошки старша за неї і вміла орієнтуватись по зірках. Без неї Марійка почувала зовсім безпорадною. Дівчина вклякла над нерухомою подругою. Не знала, що ж їй робити далі. Спочатку подумала, що Оксана мертва. Та коли взяла її маленьку долоньку в свою руку, побачила, що місті подруги рожеві, а не сині.